Christof? Oui. Jean-Louis Fournier? Oui, oui bonsoir. Bon bon. voilà, donc, euh, tout d'abord, felicitazio. Zori, honak axteko. Bon, Azkeneana, hortazari ginean buruzko txostena izan ki ere. Ez dut zure kontra kargatu. Eta azka zuri konfianza egin izutei berriz. Oui, oui, voilà. Justi... ...pour, voilà. Azkendarren fidelitat eta konfiantza frogada et, e, sei teez egin dugun lanar bera, eta beste sei ururtteez eginen duguna Eskola <tifatis> publikoaren ingu grupo proiektua ere nola lana e eginen duzu oposizioko indarrekine, gorkat abernak bigarren bukatu du gobernantza berri hori nola ipusitzen ezake. Naiz eta superresizana. Osapres a travailler comme enfin como son los nuken mesala la neginenduta. Alden eta azken Hortarako oposizioek baikor izan barko dute. Proposabenak ekarri ez beti ala izan, azkentxai urte hauetana, ala ere usoki egirekia naiz denekin lan egiteko. Etxe <repros> e bizitza politikari buruz, hain <repros> leporatzen izute hain itzera Eta azpigitura gutxi. Baterecat kalapita faltsuak dira. Batzuek hori leporatzen ditate, besteek ez zaikierik ez askiera ikitzea. Komplikatua da. Eh, etche sozialekin egin bardugu bat. Bizteko teknologia bizitzeko misitzeko ezatena. La moderazio historia bada.